Моє творіння. Тільки я знаю, де йому болить і як допомогти. Тільки віддайте його мені, віддайте. Антонетто Едуардівно, операція минула успішно. Яким здивом куля не зачепила жодної із важливих судин. Пошкоджена легеня. Але ми зробили усе можливе. Професор говорив іще щось про свого учителя, професора Стороженка, про те, що радий віддячити йому за науку, про те, скільки зробив для нього покійний Едуард Гаврилович. Та Антуанетта слухала неуважно. Її цікавило зараз тільки те, коли її пустять до сина. Він зараз іще спить. Щойно вийшов із наркозу. Але я дозволяю, гляньте, але одним оком, недовго. Живий, житиме. Тільки це мало зараз значення для матері житиме. А все інше втрата крові, тривалий час необхідний для видуження, для реабілітації, все це не мало значення. Вона виходить, вона поставить на ноги, вона, немов ведмедиця, вилизуватиме своє ведмежатко, аж поки воно не одужає. Нетусю, ходімо. Обережно узяв її під руку Маркіян. Антуанетта краєм ока помітила, що вбрана чомусь вже не у важке зимове пальто, а в білий халат. І не просто халат, а свій власний, один з тих, в яких ходила на роботу. Помітила, але зовсім не здивувалась. Її не цікавило зараз, хто і коли приніс з дому цього халата, хто одягнув. Цікавило тільки те, що отам, за дверима реанімаційної палати». Обличчя сина втратило свій здоровий на всю щоку рум'янець. Хрипке дихання важко виривалося з його грудей, але все це не важило. Він дихав, жив, і цього вистачало, щоб дихати і жити їй, матері. «Антонетто Едуардівну, почула вона над вухом голос професора, – вам не можна тут залишатись, тут реанімація». Медсестрички і лікар знаходяться біля нього постійно. У нас дуже добре доглядають за хворими, не турбуйтесь. Ми забезпечимо найретельніший, найкращий догляд. Дмитрик ще спить. Він спатиме до ранку. Вам також потрібно відпочити. Антуанетта захитала головою на знак заперечення. Та професор, попри свою делікатність, був неблаганним. Вона не щулась, як опинилась за дверима реанімаційного відділення. Спробу заперечення придушив разом з професором Маркія. «Ти зараз нічим не зможеш допомогти синові. Мусиш відпочити, набрати сили. Нам ще довго доведеться бути сильними, Нетусю. Машина зупинилась у дворі їхнього будинку. Аж тоді Антуанетта зрозуміла, що вже заповідається на ранок і їй нестерпно хочеться спати». Очі самі заплющувались, і марно вона намагалася втриматись у святому безсонні материнського обов'язку. Уклавши Антуанетту до ліжка, Маркіян тихенько пробрався на кухню. Набрав номер мобільного Тонкова. «Що там з Валюшкою, Віталію Сергійовичу?» Прошепотів тихенько, не мов боявся розбудити не лише Антуанету, а й Валентину, який, мабуть, також не солодко довелося цієї страшної ночі. Я зараз біля неї. Все скінчилось. Маркіян не перепитував. Зрозумів. А як з наслідками? Вдасться, ну, як це, відмазати? Думаю над цим. Гаразд, вранці зустрінемось. Маркіян вимкнув мобільний. Годинник на кухні весело вицокував п'яту ранку. Лягти заснути на годинку чи вже не варто? Хіба тут заснеш? Скойовдив густу рясно присолену сивиною чуприну, що хвилясто кучерявилась над високим чолом. Зітхнув, от воно, заплелося, що не розплетеш. Почувався вже не павуком у центрі павутини, яку сам і виплів, якою сам керує, в якій має владу і силу. А кволою мухою, яку оплутано, зв'язано, згорнуто мало не джгутом, позбавлено навіть законного права борсатись. Бо кожен незапланований рух одразу помічали і рубали з коренем. Коли це сталося? Як відбулося?